دریم سوال یا دا و چې د چا په خلاف جهاد وکو؟ د چا په خلاف باندې جهاد وکو. زکه دا ډیر مهم سوال او ده ده ده ده دی او کچې سره خپل دښمن ونه پیژني خپل دښمن تشخیص نکي نو کله چې داس چا په خلاف باندې دښمنی وکي چاغه د دښمن نه وي. یا داس څوک له دښمنۍ پریک دی دښمنی په خلاف ودروي چاغه په حقیقت کې خطرناک دښمن أماغوي. د دې سوال په ځواب باندې پوېدل د دې وجه نه هم لازمی دي ضروری دي دی چې ډېر خلک جایده نو ته دا شبهه او دا وسوسه ور اچوي ورته چې ته چې د چاپ په خلاف ځانګیږي نو دا خو د ته خپل وطن سړای دی دا, دا خو د ته خپل افغان وروړ دی دا خو د ته خپل پښتون، فارسیبان، وزبخت، ترکمن وروړ دی دې خو هم مسلمان دی دی د وطن دی دې خو هم کلمه وای د دې لقرارګانو هم اذان پورته کی یو د تاله هم اذان پورته کی خلکو ته وسوسه ور اچي د دې وسوسه اچول د لپاره دوی علما هم توزیف کړي دي د دې لپاره تبلیغاتي وسایل هم په کار اچول دي رادیوګانې او تلویزیونونه مجالي اخبارونه مكتبونه نصابونه دای هم په دې لار باندې اچول او خاصه رادیوګانې وس جوړ کړي دي چې خلکو ته دغه ډول وسوسه ور نو په دې موضوع باندې ځان پویول ضروری دي په دې موضوع باندې د پویدل په سلسله کې اوله خبره دا ده چې جهاد دی افراد یا جهات د اشخاصو یا جهات د زن او قوم او ټولنو په خلاف باندې نه وی بلکې جهاد د نظریاتو او د عقایده په خلاف باندې وی د دی معنی دا ده چې یو چوک به د باې ګمره اخې منون کوې بهوي ته به شران د هغه په خلاف په جهات باندې مکف جهات به کوي خو اما سړی به فوره نن س اخې نه تیر د تا ملګې ب شي فوران بې دوست چې ور له معکه وی ما عیک دغ به اما د حقوق جوړیږي چې د تا جوړی او دا غرم امار مکلفیتونه او مسؤلیتونه جوړیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زمانه خلق ته مشرکان ته ویل چې تاسو مسلمان شئ نو لکم مالنا وعلیکم ما علینا تاسو مسلمان شئ د منچ څونه حق دی برخه د دغه تاسو مده او د منچ کوم مسؤلیتونه د تاسو تاسو منګه سره یو د یو سلای به اقید د جه نه دخمن ګلییکي او چې کله له اقید نه تو به بااسې د اق مسلمان شي بیا خدای کمغه پرونی سرړی هم بیا د د په خلافېجنګ جاد نشته د د په خلاف خو بیا دخمنې نشته ده نوجنګ د منګ او تااسې د قوونو سره نه ده, ده چې دا د فلانی قومون د مځکه جهات ور سره رووا یا دا د فلانی خیل ده یا د فلانی شخص ده یا د فلانی درلودون کای دا مثلا سترګې نشې دی یا چېرې مزړه ده یا تور ده یا سره ده د رنگ په خلاف باندې د موږ جهاد نه ده د قوم په خلاف باندې د موږ جهاد نه ده د کوم خیل او د کوم یې جبه په خلاف باندې د موږ جهاد نه ده د انګريزۍ په خلاف د موږ جهاد نه ده چې یا غب دښمن وي یو څوک بمورنې شبابه انګریزي وی نسل در نسل به انګریز وی خو په ایمان او په اسلامي کې ته اغه ډیر قوي وی جنگ او جهاد او دښمنی او دوستي دا د څه شي په بنا باندې کې دي عقيدي او د نظریه په بنا باندې کې وی یو څوک بده تا ورور وی لمورو پلاړه به د ورور وی په کور کې باندې سره یو ځای وسیږي خو اغه به د کفر عقیده خپل اخپلہ کړی دی د کفر ملګرتیا به خپلہ کړی دی د کفر لپاره جاسوسی کوي د کفر د اخیدی د خپراوی د لپاره کار کوي د کفر د نظام د ټینګخ لپاره به قربانی ته وي په به قانی وي په دې مکلفې چې دغه په خلاف باندې خپل اعلان کړي شرعاً په دې باندې ته دغه په خلاف باندې اعلان کړي إعلاني كيف يقول وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحدا لأنه نو دوښمنی د موږ او تاسو جهاد د موږ او تاسو دا د کوم خاص رن والا او په خلاف ده ندي کوم خاص قوم والا او په خلاف ده ندي کوم خاص جبه والا په خلاف ده ندي کوم خاص وطن والا په خلاف ده عقیده په دې کې اصل یو څوک بل موږ سره په عقیده کې یو وي خو دوی په امریکا کې اوسېږي امریکا سره یې د یادې منګورور یڅوک په پکور کې راځي د مادی عقیدې بنوي لمر په لاربه مې وروروي خو د عقیدې دښمن بمې د د مادي دښمن نو دوستی او دښمنی د د دین په بنا باندې کې د د عقیدې په بنا باندې کې د کی نور اعتبارات او نور فرقونه اهمیت نه لري په دې کې قوم رنگ جبا وتم نسل دا شیان ور کې نشته ارڅوک چې د دې عقیدې دښمنو أغادي منك دخمان دي دي اسلامي عقيدية دخمان و أغادي منك دخمان دي سوقش دي منك دي اسلامي عقيدية أغادي منك دخمان دي إنما المؤمنون إخوة إن هذه أمتكم أمتا واحدة وأنا ربكم فاعبدون فبل ذاكي وأنا ربكم فاتقون دا يو دي داب عقيدية باني جور أمت دي دي, دي وحدت أصل شده بنسټ یشت ده هغه عقیده ده نو دښمنی کما لچا سره کو په دې خاطر به کو چې عقیده کې را سره نه دی په دین کې را سره نه او که دوستی لچا سره کو په دې خاطر به ور سره کو چې دی په دین کې را سره دی په عقیده کې را سره دی که په جبه کې را سره نه خیر که په وطن کې را سره نه خیر که په قوم او خیل کې را سره نه خیر که په نسل او رنگو نجات را سره نه خیر په عقیده را سره دی یو ده. مسلمانان سرورونه دي مؤمنان سرورونه دي او د امت دي عقيدي امت دي او دا واحد امت دی. نو دا ستکه دي مونږ تاسو په نظر کې او د دی عقيدي عملی مثال چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اند کړي د دي, دي نظری عملی مثال چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اند کړي مونږ تاسو تیر درس کې واورېدل کنا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لس کال د چا په خلاف جنگي دله دي قريش په خلاف قريش دته څو خپل ترنتر برونه تر خپلوان دایوه او قریش د کمزای اوسیدونکو د بیت الله همسایگانو د الله د کورګا ونديان شاو سکل شاوخاته څکل بایڅ شي زمزم اوسیدل په کمزای کې په حرام کې پورته کېدل او کته کېدل په کمزای په صفه او په مروه باندې او غوند اجتماع او مجلسونه په کمزای کې کول په مقام ابراهيم کې خوچ عقیده د شرک عقیده او د کفر عقیده دا ټول نور اعتباراتو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین ایثار نه کچ خلاف د خپل jihad تا ادامه واركي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خلق او د خپل د قوم د خپل خیل د خپل جبهه والا د خپل کلیوالو په خلاف باندې جنگیدل ما تاسو وینئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر اسیر عباس رضی الله عنه هغه وخت لا اسلام ظاهر شو اور ته الله <سؤال> رسول <سؤال> صلی الله علیه مسلمان شوه او ما ایمان پټ ساته وای نه ته ظاهره موږ په خلاف وې ته چې دې چا په ډله کې وې ته مغو سر غنلای تا ته سر امغه معاملې کی چې کوم نور سره کی د خپل زوم سره امغه معاملې چې یو بل چا سره کی ځکه چې ظاهره باندې هغه بلکې ظاهره او باطن په په خو اسلام نه راوړ ابا ورستم مسلمان شو زوم ابو بکر رضی الله عنه د خپل په خلاف باندې جنگي مصاب ابن عمر رضی الله عنه هغه د مسلمانانو په جانب کده ورور یې اسیر کیږي چې اسیر کیږي نو هغه سیران تړي چې ونه تختي مصاب ابن عمر رضی الله عنه د هغه تړونکو توي وشه د لګ مضبوطه وټړه چې مورې پیسې ډېرې لري شډګ ډېرې تی واخلو دا خپل ورور ورخیږي ورته وې د هیکل مضبوطه وته چې مورې پیسې ډېرې لري داسې نه وځي د مامور پیسې ډېرې لري د د مور پیسې ډېرې لري او په 10 کال کې مور واده سره وې د هیکل مضبوطه وته چې مورې پیسې ډېرې چې د نن ورځې ډېرې فرق د دوی ترمن بیلتون د دوی ترمن سشي راوسته لایو عقیده دی راوسته لایو د منګ او تاسې عقیده دادا دا د دا، ایمانم دادا نهج او طریقم دادا فکرم دادا دا، نظریم دادا چې مسلمان څ دې هله سنت او الجماعت فقیده باندې وي په شرق کې وي په غرب کې وي ک شمال کې وي جنوب کې وي کاسیا کې وي ک افریقا کې وي ک امریکا کې وي ک استرالیا کې وي هر چیرې وي دا د منګلور د منګدې دورو نه او د مسلمانانو ترمنځ یو د سره مرستکه کول او یو د بل نصرت کول دا یو لازمی شای دی او د قرآن حکم دی الله تعالی په قرآن کریم کې په سوره انفال کې فرمای اوذ الرجيم وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّسْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ كي دي الدين بخاطر مرست در ناوغوخ تا نو بتاسباني دي اغوي لازم دا و واجب دا مگر دي اغا قاوم پو مقابلك شا دي تاسيو دي اغوي تر منز کم تارون موجود دي اغا تارون پاس داريبا كوي وَإِنِ کله دین دي په خاطر مسلمان ورته مرسته درنو غوښته نو مرسته وربن لازمه ده پرون اون چې موږ روسانو حمله کړې و پر اون چې داوا ته روسانو اشغال کړی و او د مجاهدینو مشرانو د دنیا د خلکو نمرسته وغوخته د الجزائر نه د لیبیانا د مراکش نه د نه د فلسطین نه د یمن نه د عراق نه د هر ځای نه مجاهدین راغل او د افغانستان په خاور کې جهاد او دلته شهیدان شو دلته مقبرې دي دلته وینې د افغانانو د وینو سره ګرځوي د ته په یو ځای ور سره وسیدل ته منګه حکومتن خاور کولا دوی ته منګه کوم معاش تا کوم امتیاز ورکا ورته کوم کور او مانې او بلډنګ ورته ورکو من خو خپل کورونه نه درلوده من هم پسمڅه کې وسیدو دیم پسمت څکرا سره وsede منګه اماغه وچه ډوډی خړه دویم خړه منګه ژوندۍ هم دغه شی وچه ډوډی سره اړیکې دوی قصور نه و مانې او نعمتونه نه د پریخي ولی زکاوی پدی باندې پېده شو ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق نو د مسلمانانو دوستی او د مسلمانانو دښمنی دیوچا سره دیوچا په خلاف د په څه باندې بیا د په عقیدې باندې ولاړ وي خا <خح> چې کله اوس مونږه د یوچا سره دوخمنی د عقیدې په بنا باندې کوو نو مونږه باید خپل دوخمن د عقیدې پر وړاندې کې وپیژنو مونږ باید د خپل دوخمن عقیده او نظريه وپیژنو ځکه پیژندل ضروری دي چې کله به دا در تر په ظاهره ځان نه یو بل شي جوړ کی وځداده چې دوخمن په دې دوخمنې کې متوجه یا دخمن په دخمن کې د هر مکر د هر فریب د هر تو نه کار اخلی داسې کار اخلی چې په ظاهره به د تزانان نه داسې مسلمان جوړ کړړی خ لای ګیرره به پریخې خ اګړی به تړلی ل ل جامی به وي د ځان نه به جمله اب جوړ کړی د ځان نه به جم با معلم سب جوړ کړ طب هملو را ورتهګورړې نظر به د وای چور چې لاسونه اوور نو دی چا په ظاهر باندې به با نه یا به یو سره داسي چې په ظاهر به ګوري ګره به خریالي په ظاهر به ګوري پتلون به غوستي خو په حقیقت کې باغديو جهادي هدف د پاره دی, و دی, پا دی, دی, دی پا او مقصد د پاره دی او مجبوریت او استرار د وجه نه به شکل داسي د انګريز په شکل جوړ کړی نو د منګو تاسې به دوستی د چا سره د پګړای په خاطر نه او د مخني به من سره د پتلون په خاطر نه هر پتلون والا کافر نه او هر پګړی والا مسلمان نه دخمنی به هم و چا سره د اخې په بناوي ل چا سره چې دخمنې کو دغل اخې نه به ځان خبره ل چا سره چې دوستی کوو دغاخ نه به ځان خبرو منږ او تااس اوس د چا په خلاف با امجهاد روان د په افغانستان کې څوک چې دخمن دی او د ټولی دنیا کافران د منږ په خلاف بې بسیج کړي دی د ځان سره ملګری کړی دي هغه کهسه هم د دی او د مذهب او د اخې په للحظبانې ځان ایسائی یا نصرانی گنی خو په حقیقت کې اروپایان او امریکایان ملل متعهد او د نړۍ د اوسنۍ موجود وضعیت دا ټول دوی د سیکولریزم یا د دی لا دینیت یا د دی دیموکراسي په عقیده باندې ولاړ دي د لیبرالیزم په عقیده باندې ولاړ دي د س عقیده اخیده خو ما تا د په ت دس کې او دااسې مختلفثر اوغ د بیان کغ ده دوی وای چې په ژوند کې به دژون په چار و کې به دی دین حاکمیت نووي حلال او حرام به چوک ته نه خلک به خپله نو د ځان لپاره په انفرادي شو ک به هر چوک د خپل هوا هواس په لا را بای پا با حوا او په اجتماعی کارون او اجتماعی احاکامو او استتماعی می یاروونه ک به د اکثریت په لا را ن انتخابات به کوي چې ډیرو خلکو چې شي ترای ور کړا هغه رواوي چې شي ترای ور نکړه هغه نه رواوي خلکو چې چا ترای ور کړا هغه بحاکم وي ولو کغه افجر خلق الله تر ټول دي الله تعالی بدترین فاجر مخلوق وي هغه په ولو ډیرو خلکو را ور کړی ورته نو دا خلق په حقیقت کې مسیحیان یا نصرانیان ندي هم لشهرو نه ده عقیده و خص عملا دوی څه شي دي سیکولر دي اوس راځي چې د سیکولرزم په باره کې موږ تاسو کتابونه وګورو د سیکولرزم په باره کې د دوی د عقایدو او نظریات معلوم کوو او په دې بنظام پوي کو چې د سیکولر یوازې دوی نه دي چې خپل افغانان هم چې له دوی سره ولرډه هم سیکولر دي د سیاسي تنظیمونو چې ولرډي ور سره هم سیکولر څدا چې د اساسي قانون ورته جوړ کړي د سيكولرزم په بنا باندې جوړ کړي نو دوښمن دي مونږ او تاسو د چا سره په حقیقت کې د سيكولرزم سره ده زکه دوی د ایسایت په نامه باندې په مونږ باندې حمله نه دا کړي که څه هم دا هدف ده د انجیل او د مسیحیت پرول ده هدف ده خو دوی دلته د دیموکراسي د تحملولو او د دیموکراسي د عمل کولو په خاطر حمله کړي دوی دیموکراسي بیرغ راوړ چې هرڅوک د دی دیموکراسي خبره ومنت کوي د دی دیموکراسي معنا دا, دا, دا, اغ مانا دا چه دوی ده د هغه معنا چې دوی خپل ورقه دا کړي دوی خپل شرحه کړي موږ نه دا کړي دوی وای دیموکراسي وای چې ته انګلیزی کې وای گورنمنت اف دی پیپل بای دی پیپل فور دی پیپل د خلکو حکومت د خلکو پلاس د خلکو لپاره حکومت به جوړیږي د چا په لاس به جوړيږي د خلکو په لاس د چا له خوا به جوړيږي او د چا له به جوړيږي الله ته په کزای نشته وحیه ته په کزای نشته پیغمبر ته په کزای نشته شریعت ته په کزای نشته دین ته په کزای نشته د خلکو له د خلکو په د خلکو له پاره دا چې د خلکو له به قانون جوړيږي خو له د الله حاکیت او سیادت به برلاسای به ورکې د چاوي د شریت بهوي د الله بهوي خبره واپ کې د چامن ل کېږي د الله به من ل کږي د به من ل نو په دغه دموکراسسیی کې دوی ټول سره شریک دی کا افغان دموکرات دی کاغ فران سوای دموکرات دی هغه امریکای دموکرات دیی کا هغه د بلوطتن دموکرات دی عرب موکرات دی چې د عرضه دموکرات د دویدن سره شریک ده چې د هر چوک دموکراسی دموکراسی وایي. او زانته دیموکرات او زانته سیکولر وای د سیکولرزم د عقیدېنا دفاع کوي ک د پښتو ویلاکه د عربی ویلاکه د بیخې د قریش لهجه ویلا او ک د انګلیزی ویلاکه د يهودي عبري ویلا که هر شب وایلا د دې دي ټول دین یو ده دا ټول د موږ که هغه هم دا خطرناک دخمني زکه دا راغلي سکولران او راغلي دیموکراټان دی غرب نو دی اروپانو دی امریکانا دا بیر خو بیر ته وځختی خدای عدالت په ځای چې پراته دي صدا عدالت اړول دي چې دا موسسات لري دا رادیوګان لري دا نظریات لري دا ټولن لري دا تالیفات لري عدالت مسلسل فعالیت لري شاگردان روزي دا تر هغه ډیر خطرناک دی. او دا خطرناک سکولران ګوري چې د کلنه انگریزی استعمار او اروپایی استعمار د اسلامي ملکونو نتليده پزينو ملکونو بناويا قاتير شو پزينو باندې څلوه قاتير شو پزينو 50 کالونو تیر شو د اسلامي مملکتونو چې د اروپایانو نیولې او انګريزانو نیولې او تالویانو نیولې او فرانسويانو تЏекستان او زبکستان، قزاقستان، قرغزستان چې د څو نه د اخوت او استانونو دی دای نه وليو داتې نه ظاهره باندې آزاد شول اروپایان ورنلاړل روسان ورنلاړل خو په ځای بیرته اسلام رانه غي په یو مملکت کې هم چیرې شریعت تطبیق نشو اسلام ورکرانه غي ولې دا مخنیوي څه کوي دا څه مخنیوي کوي دا وطني سیکولر کوي دا, دا وطني دیموکراتانو کوي دوی په داسې طریقې باندې یې لوي په داسې طریقې ورسره تربیه شوی دی چې د خلک دین نغواړي او د منګو تا سره د مخني پڅد منګه د چاز مکني ولي و منګه د چاپ بانک باندې قبضه کړو منګه د چا خور لور تختولې و منګه څوګه احتیاط کړم من خو د د کولکې د بچیتا د د د خزې د محفوظهولو او د د لور د افد ساتلو د پر ځم قربانه و من خو د د مشکلاتو د حل کولو لپاره د دي الله دین تطبیقا غرب او پراس کې امریکا او انګریزان برطانی دوی په پهدل دوی دا دال چې منګه خو په سلګونو کلونه دو دریسه و کاه په اسلامی ړی کې د خواې وکړه پوتونون هم جوه قوان هم جوړه نظمون هم جوړه احاب هم جوړکه نصابون هم هلته ت نونه هم وور په دې خبره باندې چې شریعت نور د تطبیق نه نور به ټول یو ډول قوانینو باندې وسېګو نړیوال قوانین به وي نړیوال ته به وي ګلوبلایزیشن به وي نیو اوردر به وي نو نړیوال نظام به وي مشترک قوانین به وي بین ملالي محکمې به وي حقوق به وي د بشر حقوق به وي د خزو حقوق به وي دا شاینه خو منګه په نړی کې د میلیارډونو ډالرو بلکې د سلګونو میلیارډ د ډالرو د زرګونو میلیارډ د ډالرو په توسو د باندې په با اسلامي نړۍ کې خلکو باندې خبره ما نه او د دوی ل ژوند نم د شريعت پورته وو د دوی ل محکمې نه د دوی ل قاضي نه د دوی ل مفتي نه د دوی ل څارنوال نه د دوی ل په هنتون نه د دوی ل تعاليمين نه خو د شريعت لوري کړي وو یمن الله خان هم څه د ل کړي وو ترنه نه پوره او په نورو مملکتونو کم هم ل وو طالب تا د جرم والے وکړه د بیا ول نافذ دا دې ولې راغوه تبعه ولې د ملا دي قاضي په مخ کې قران کې خو ده تبعه څنګه قاضي په مخ کې حديث کې خو ده تبعه څنګه قاضي په مخ کې هدايت کې خو ده دا د ما قوانين دي ولې لغوه کړل ما دلته نسلونه د میلیارډونو ډالر په خرچه باندې روزلې وو تنظیمنه امرته جوړ کړي وو په انټونو نه جوړ کړي وو لباس نه اور بدل کړي وو شکل او صورت نه وو تا دا څنګه یو فرمان باندې د دې ماده ټولو کلوونو د خواري عبس کړه او په یو کال دوو کلو کې ته بیرته خلخ خپل اصل سره پیوند کړل چې څنګه پرون و نن دې بیرته بیا اماغ سره پیوند د دې میلیارډونو خرچه او مصرف د اصل لر نو ته مجرمي به د تا په خلاف باندې دخمني وشي امغه چې د ټولو دنیا کافرانو د ځان سره ملګری کړ من خو دې چا خاور نه دنيولي من خو دې چا باندې ظلم نو کړې من خو دې ظلم وسره نظر د پچا باندې من کوم مسلمانان ک دلته په افغانستان کې وکبل چرته او ک ار چرته مسلمانان مونږ د مظلومیت په خاطر باندې ټوپک پورته کړو د مې حقوق سلب شوی دي د مې خوا ازادي سلب شوی دي د مې قوانین پایمال شوی او شرعي قوانین هم پایمال شوی په پا مې باندې خو زندانونا ډک شوی او دا ټول د چاله لاس د د وی وطني سیکولر ولر لاس د ټول د وی دي وطني دیموکراټان ولر لاس دلته امریکایي انګریس په با موږ باندې حکومت نه وکړي هغه راته نظام او قانون نه جوړ کړي دا دی ورته جوړ کړي سبته بیا اتیا کل قربانی تیر سول وطنونه تاش په نامه آزاد سول خو په حقیقت کې ازادي نشته ده په یو څومره مملکتونه شازاد شوی دي په یو هم بیرته اسلام نه درغله شریعي قانون پک نه درغله یو نیم بچره تاش په نامه د شریعي قانون داوه کړی وی په غم په دروغ وغواړه داوه یا په ظاهر باندې زینې د 10 شایان د شریعت راخیس دي چې انګريز ورته په نخف کوي امریکای يهودي ورنه په نخف کوي وای زداغه کاو خاړه طلاق او لعان او رضاؤ نکاو د دې مسایل لخر د خپل شریعت مطابق کوا خو ګوره چې اقتصاد د شریعت باندې ونه دري ګوره چې سیاست او ډیپلوماسي د دی په شریعت باندې ونه ګوره چې فوضي تړونو او عسکريت د په اسلامي شریعت باندې ونه ګوره چې د ټولنې تنظیم او ترتیب د په شریعي قوانینو باندې ونه نو د موږ د اوس جګړه بل فعل او چروانه د یا د موږ په خلاف چې د چا جګړه روانه ده من چې د چاپ مقابل کې اوس په دفاعي جنگ باندې اخته یو دا څوک دی دیموکراتانو دی او دا سيكولرزم د دیموکراتي د پټو دنیا کې یو شیدل دا ټول یو شیدل دا, دا. دا په امریکا کې دا کې په يهودو کې دا کې په روسيا کې دا کې په فرانسې کې افغانستان کې دا کې کوم عربي ملک کې دا کې هر چیرې دا ټول یو شیدل ټول سره یو دي د دین مشتراک دي زه کوي یو مې نه غواړي چې خپل وطن کې شریعت تطبیق شي یو مې نه غواړي چې په وطن کې اسلام راشي یو مې نه غواړي چې په وطن کې وزعي قوانین لاړ شي او په ځای باندې شریعي قوانین الته نافذ شي نو ورونو د دې خطر باندې چې منګه خپل دښمن سم پیژندلوي باید د دښمن عقیده او دښمن نظر یو پیژنو اوس د منګه د مسلمانانو په حس د منګ په خلاف دښمنی د چاروانه ده نسیکولران روانه ده د سې کولرانو ترشه په مادیه او تسليحاتي او اسکريو سياسي له هڅرشې څوک ولاړ دي او عملا څوک په میدان کې ولاړ دي نه د خپل سې کولرانو نه خپل دیموکراټان نه تاسو ګوري دا اوس سې کولرانو خلاص په مطبوعاتو کې د مذاکرات او د سولې او اوازې موازير راګرมิشي نه بیا دوی د ټولو مخ کې یو چې غوړت کوي وایي دا شی بنه تبدیلی یږي هغه د څوایي قانون بنه تبدیلی اساسي قانون بنه تبدیلی او چې بیا نور هم ډیر فشارو باندې را شي یایوللس فشار, یا فشار لاندې را شي ملامتې نظانو بااسې زه خیر د کا اسسی قانون تبدیلی خو د اول فصل به تبدیلی تبدلي ږ د پاکم کې چې ساحتون او حقوق بیان شوي دي د خو ټوله په مغاول فصل ک ځای کړی در چلور شیان یا دووی چې دا به نه تبدلي ږي قانون سی به نه تبدلي ږې 15کالې راسته دا به نه تبدلی د خصو حوق خو نه لږي او نړیوال تونونه چې کم امضا شوي دا به نه تبدږ نو بیر ته پاتېسه شو نریال تونونه او مناسبات دا به نه تبد لږي دښوغرې ډوله آزادي چې د فشاه یو بل نوون دی د فشاه د خپیددو یو بلون دی دا به نه او دموکراسی چې په قام اسسی ک په مقدمه کمم لیکل ده چې د دموکراسی په اساس ولاړ نظام بهوي دلته دموکراسی دا په قام اسسی کې ځای کړی ده په سرحت باې پهکې لیکلی ده دا بنه تبدیلی نبه اخو غلامی غوالي دوی خو بیا تسلیميادله غوالي دي دوی, دوی دین څه شاده ديموکراسي ده سیکولارزم ده نظامي ديموکراسي ده او عقيده سیکولارزم ده او سیکولارزم معنا ده بي ديني دینی. لا دينيت يا پښوان او سیاست کې دین تزاي نور کول که چوک دینداری کوي خپل ضمير کې دی کوي کنه خبيرون اجازه نشته ورته نظام کې په سیاست کې په دیشيانه کې د زکه خو چې د انزالس کلورایسي یو د نظام د تائیم دی چې یو ځای هم شریعت تطبیق نک یو ځای هم حدود تطبیق نک نو په کار د چې منګه او تاسو بخل دښمن دي د دی عقیدې پر کې او پیژنو تاسو چې کله و پیژنې تاسو چې کله لیبرالیزم و پیژنې چدی ازادای په معنا دا د ازادیه داسې ازادینه نه چدی اسلامي شريعت نه ازادې د اخلاق دو او القید وبن نه ازادې و انسان د غس آزاد وي لیبرل د بنه قید وبن او اغه چدی چاله تسلط نه ازادې د استبداد د فریډم به له معنا نه او د لیبرټي به له معنا نه دا ځان ته شو او دا کوم رادیو وای چې جوړ کړي دا د آزادۍ په نام د دغه آزادۍ رادیو د کوم لیبرټي او د خپل اصلي نوم هم د ده په کې چې ګوري کله کله د دوه پرګرامونو ترمنځ شروع کې چې اوله چې سټارټ کوي شروع د لیبرټي ټکه ده ور سره یادی په انګریزي او یو ډا کوټ وي نو ورونو تاسو الحمدلله طالبان نيسته معاسلين نيسته د مکتبونو او شاګردانو نيسته او باسواد خلک نيسته تاسو د دموکراسي د عقيده او د لیبرالیزم د عقیده او د سیکولرزم د عقیده د سماو پیژنې د عقیده چې بیا په امریکا کې او امریکا یې د موږ دښمن ده په عجی صاحب کې او عجی د موږ دښمن ده کپه ملا صاحب د موږ دښمن ده کپه پیر صاحب کې او پیر صاحب به دښمن دښمن ده کپه حضرت صاحب کې او حضرت صاحب بیا د موږ دښمن ده مجاهد صاحب کې او رحبر صاحب کې واه د موږ دښمن ده کپه بيدینه یو انګريز یو د انګریس غلام کې هغه بیا د موږ دښمن ده موږ به د چا په پګړې نه تیر وځو او د چا په پتلانه به هم نهتیروو یو وا د پتلانب به خاطر به چا سره دخمنې نه کوو او د پړی به خاطر بهله چا سره دوستی نه کو دوستی او دمن به هم د اقې په بنااب وي خپله اخده ځانته در معلومه کوې د تیر درسې تیره شوه او د دخمن اقیده در معلومه کوي یا د اقیدې په خلاف ک تا نه کوله هم در معلومه بهوي. د دې عقیده د شر نه د ک یو خبرول هم در معلومه بوي او د دې عقیده په طرفدارانو په خپل بیا زندر معلومه ای هغه څو مناقشه کی په خبرو کې ورسره اختلاشی بیا په خپل زندر معلومه ای درته دوی قطعا په قطعی ډول باندې د امدگی نه لري چې شریعت د انسانانو د ژوند قانون شي شریعت د خلکو باندې حاکم شي ځکه وېدا آزادینه شوه د خ بیا بندګی شوه خو موږ بند شو بیرته منګه آزاد شې نور له اله نه آزاد شې ول وه نه آزاد شې ول اخلاقي قیدوبند نه آزاد شې منګه نور آزاد يو. آزاد انسانانه ارث نه آزاد يو. چا ته حساب دی نه لرو الله کښته او هم سیدا کڼسته هم سیدا کښته نه به د زمه خلک سرکارو غرض نشته د زمه خلک به ځان ته خپل قوانين جوړي خپل به ځان ته حلال او حرام تعیني دي ته لیبرالیزم وای دي ته سیکولرزم وای دي د نظریه باندې ولارد نظام ته دیموکراسي وای نو دوی دلته د سش په خاطر دا نه د اعلان کړی چې موږ دلته مسیحیت دی عملی کول دي <تصفيق> او دمقراسی انده او الاسواكی و الاسواكی شده دیر ورطوائیوز نو د دوخمن عقیده د دوخمن نظریه او فلسفه پیژاندل د ضروریه او د ګوري په ډیرو خلکو کې د د پتر کې هم ویني د پوراره کې د کلیوال کې د خپلوان کې د امازو کاکازه ماماز په دې کې مزکه د دوی د مطبوعاتو لاره د دوی د نصابونو لاره د دوی د نظریاتو لاره د دوی د نشراتي وسایل لاره د موږ په دې نوي نسل کې راغلي په زړه نسل کې محدود او په دې نوي نسل کې لکه په پراخه پیمانه مسلسل کار په باندې وکاو د څوار لاس پنځه لاس کله نو ډیر خلکو ته دا عقیده ور او خلکو په ذهن کې دا عقیده ور کینه او بیا چې ار چاته سوای او ورته ورونه دا چې شخصي کار ده دا اصطلاح اوس ډیره وردلې کیږي کنه چې چاته یو امر نه کوي امر به المعروف نه منکر ور تکي نو درېوم ګړې براش بیا څر توي ورونه چې خپل شخصي کار ده ار څوک په پوشه ار څوک پوشه خپل حساب پوشه ام دغه څه کولارزم وایي ام دغه لا دینیت وی نه اسلامي او اجتماعي دین دی په اسلام کې امر به معروف او نهي عن المنکر دا به کې اساسي شیدا چې دا فکرانې ش اسلام نه مل کیږي اسلام خودسه دوغانو د دمنو نوم نه دا اسلام خود ژوند د قانون نوم دا چاته دا کوه دا دا حق دا حق نه دا دین به وران دي زه دین به وران د حدود دین به نه دا د تجاوز نه کوي اسنوخه اجتماعي دین او اسلام خو د دي بعدت دی ده اسلام د اقتصاد دی ده اسلام د دي سیاست دی ده اسلام د اکریتو د فوتاتو دی ده اسلام د اخلاق و دی دي دي ده اسلام د شرین قوونو دی ده اسلام د کوورنی ژون د تنظیم ملو دی ده په دیې اوس د دا در سره اوګړ د هرر چې خپل کار د تی دغه نظرې پ خپل همدې ته دموکراسسی وایي همدې ته س کور زم وایي نه او تااسس په خلاف بې دنیا کاافانو د خپللو یا جګړه چې عملیکیکی د او دا زرګونو زرګونو بمونه سره باندې وری او دا زرګونو زرګونو بلکې په لسګونو زره فوزونه سره ارخوا نه راوصل تللې کورونا وطنونه خارونه د ارص ارغمال کول د خلکو د خپل فشار لاندې و ول خپل زور لاندې ونی او اشغال لاندې ونی ول دا د څه شي په خاطر باندې د دیموکراسي او د سکولریزم لیبرالیزم د دې اغربي او اروپאי نظریاتو د تحملولو په خاطر باندې او د په خاطر نو د موږ اوسه د مخنني په خلاف باندې نه د زکه چې دوی دلته د يهودو په هیڅ نه دی راغلي دلته د يهودیت تورات تلمود دي دي دي. دي او تلمود په موږ باندې نه تطبیقي د مسیحیت د دین په خلاف باندې نه د دوی دلته موږ ته د انجیل قانون نه جوړي د انجیل په نامه نه دی راغلي که څه هم د انجیل پیروان دي د تحریف شوی انجیل دوی چې نن سشي عملی وای او علانیه او په خارای او دی غیفه بنای عدالت نظام جوړ کړي دی غیفه بنای عدالت قوانین جوړ کړي دی غیفه بنای عدالت احزاب جوړ کړي دی دلته ډلې ټپلې جوړ کړي دی دلته نشراتي وسایل جوړ کړي دلته تعلیمي نظامونه جوړ کړي دی دلته نصابونه تدوين کړي دي دلته خلګ روزل دي د سشي په بنادي د دموکراسي په او تر ټولو ډیره دوی یا دوی هم کما کلمه اندازه دموکراسي دی آزادي ديموکراسي آزادي ديموکراسي آزادي دليبراليزم ترجمه ده او ديموکراسي دي دغه سیکولاريزم يا دلادينيت دي, دي ترجمه ده ځکه د ديموکراسي په تعریف کې دا دي و چې د خلکو حکومت د خلکو په لاس د خلکو لپاره د دي الله او دین او شريعت او پیغمبر او وحي د دې پکې نشته خلق ششت هلالو يا هلال خلق ششت حرامو يا حرام خلق ششت خويا يا خو خلق ششت بدوي بد خلق شت سوق برحق غني يا برحق خلق شت سوق ناحق غني يا ناحق سوق شدي حكيميت مستحق غني يا حكيميت مستحق او خلق ششان دادي حكيميت استقاق واخست راي ورنكر ورته اغ ناحق فديموكراسي كي كي يبي حواتا بنزوس شيخ الحدسان بزرگان دي الله اولياء مجاهدين ورو فیصلان تجربهدار، هیر تجربه دار خلق داوی او بلخوت یو 500 چرسیان یو 500 لوچکان یو 500 لوفران، لوتیان زناکار غلوی دیموکراسي دچا په لوي کوي څوک بر حق غني چاته نظام ور کوي د 500 ته کيو 500 ولې وايي اکثریت غټل دا دیموکراسي کعقلو دین او علم ته ارزښت نشته البته یوازې ککر شمیر ته ارزښت مخزود ارزښت نشته څيره دین دوانې ته ارزښت ده دین دوانې دچا د نن نمازه کارځل کبوس پکې او که سم مغزه به وکړ دینداری پکې وکې او کبیدینی پکې دغه طرزخ نشته د دموکراسي کې عقل ارزښنه ني وايي انتخابات کې دیو شیخ الحديث دیو حافظ قران دیو پروفیسور دیو ساينس دان دیو سیاسی او اجتماعي ماهر راي او دیو غل راي دا یو ارزښنه دا هم دی حق لري هغه هم دی وی حق ځکه په دموکراسي کې دین او عقل او اهمیت نه لري ور کول شو الته یواز شمیرته زکه ډیر خلک د غوالي چې ډیر بس اندغه شو په دموکراسي کې او په کې او په د خلکو الهه څه د نفسه او هواده ا فرائت من اتخذ الهه او هوا بس دادی هوا بندګانی نو يخپل هوا هوس خپل اخوکه د پمنګ باندې تحملي او د دین دین راته جوړي او فر دموکراسی کدی قوانین و مصدر د څه عقل او د خلق خواهشات په اسلام کدی قوانین و مصدر څه شید قران وحية. او سنت وحی او دغه وحی په همدغه لپاره د اعتبار ورکړ شوی دا چا د اجتهاد علوم چې به اسلام ده اجتهادی فهم او د مذاهب د تفروع چې به د ډیر مذاهب فقهي مذاهب عقل په بنا باندې راغلی یعنی دی یو عقل بلنه متفاوض استدلال په مغیو کتاب او سنت باندې ټول کوي داسنه چې یو مزه قران بل دی بل مزه قران بل دی یو مزه حدیث بل بل دی نه حدیث ټول ماغه یو دی خو څو یو ډول په پوشوې اسلام کې د قوانینو او پر دموکراسي کې د قوانینو مصدر څه شایده د انسانانو عقل او د انسانانو خواهشات و و او او هواس او د حق او د باطل معیار په کې څه شایده د ایرواله د چاسره چڅوک دیرو کلیچه بس بر حق ده کپ د کلو کې بوس وکاو په کلو کې مغزه او هرشي او بس دیو نو د په خلاف باندې څ چهار جګړه روانه کړې د چاې رغل روانه کړې چا موتنې شغل کړې چا در دلته نظام جوړ کړې څو خپل قوانين روانه تحملي چا چې زندانونه را نه کړي دي چا چې بمبارونه روانه کړې دي چا چې بندیزونه روانه لګولې دي د اغوي اخیدت سره شهاده دیموکراسي د سیکولارزم ده. نو دغه سیکولارزم او دیموکراسي دا وپیژنه په دې باره کې مطالعه وکوي د علماو کتابونه وګورې مسلمانو علماو مسلمانو لیکوالانو په دې کې کافي ډیر کتابونه لیکلي دي, دي. په پښتو کې مشته ده په فارسي کې مشته ده په نورو ژبو کې مشته ده په انګريزي کې مشته ده اسلامی کتابونه مشته ده او د دوی د خپل کتابونه هم وغورې خبرسته هغه نشي ول د اسلام لدیدګانه د اسلام لنیګانه د دوی په خبرو باندې ځن پوي کې زکه <اهمت> دوی خپل <سؤال> نظریات او تداسه رنگ ورکه د اصطلاحات ورته کارول <سؤال> دي چې د شاسر اسلامي <سؤال> بصیرت نه وي اسلامي علم سره نه وي هغه قرباني تیروزي راکړه په دنیا کې ډیر سممان قرباني تیروتل دي دوی د اصطلاحات او مغظاهر معنات قتل عربي ویل شي بس دغه نو ښه د خیر ترقی په کې ده په کې ده عدالت په کې د بشر حقوق پکې دی دي خزه حقوق پکې دی نکارګر حقوق پکې دی, دی شي حقوق دی دغه شی حقوق نشته چې یو دی خلک نو د چا په خلاف باندې چې ته جهاد کوې دیغه په عقیده ځان ته معلوموي چې دا وسپدي جنگ ارزی کنا ارزي او بیا د دې په خلاف باندې چې ته مقاومت کەیې د دې په خلاف چې ته جګړه کەیې باندې بیا دوه ډولوي هم باندې اسکرې جګړهوي چ اعدادات بد ورتنی ولوي او هم بد دي د بخلابه نه جګړه فکری او نظریاتي جګړه چې د نظریات برادوي د نظریاتو باطل وایي په خلکو تفکر وکوي د خپلو نظریاتو حقانيت په خلکو ته بیانوي د مکتب د نصاب لاله د مدرسې لاله د تقریر لاله سیاست لاله لري کې د وسیدلو د دین نه د خپل اسلامي عقیده فضایل او د خپل اسلامي عقیده حقانيت په بیانوي او د دې عقیدې بات ولایبه با په نقلی او عقلی شکل دواړو باندې خلکو ته ثابتوي د شه د دوښمن د دوښمنه ورسته بیا د دوښمن په دوښمنه کې د دوغو نقطو پیژندل ضروري شي د دوښمن د دوښمنه وجوهات او دلایل ځانته معلوم کړي د دوښمن د دوښمنه دخمن لارې چارې او پیژنه د دوښمن محلي او نړیوال ملګری او پیژنه د دوښمن د ځوافو او د قوت نقطې او پیژنه د دوښمن په خلاف په ځان کې د مقاومت وړتیا پیدا ک په دې باره به با ان راپنی که در سونی، نن بی پامده زیبانی بسکو، سبحانک اللهم و بحمدیک، اشهد والا اله الا انت، استغفروک و اطوب